Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári Györgyöt hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki magával hozza és felolvassa friss szövegeit, valamint megmutatja nekünk kedve zenét, és azt is elmondja, hogy miért fontosak számára. A mai adás vendége egy igazán nagyszabású életművel rendelkező szerző, egyik a a Magyar Irodalom egyik doájénye Sándor Iván. Az este folyamán beszélgetünk majd vele több tucatnyi könyvéről. A múlt feldolgozásról általában nyilván a könyvei kapcsán, de szóba kerülnek életpályája egyéb állomásai is. Úgyhogy kezdjünk is bele! Tehát, mint mondtam, Sándor Iván a vendégünk, köszöntünk itt, és talán kezdjük onnan, ahonnan a történeteket kezdeni szoktuk a születéssel és a kisgyerekkorral, de nem értelmiségi családba születtél és nőttél föl. Milyen impulzusok voltak, mégis azok, amelyek fogékonyát tettek az irodalom iránt, a művészetek iránt. Hogyan váltál szép íróvá, hogy úgy mondjam, hogyan alakultál szép íróvá fiatalságod alatt? Mece múltba kellene visszamennem, hogy a kérdésedre válaszolni tudjak, megpróbálom. Ü bármilyen komikusnak fogsz hangzani, magam is legszívesebben kacagnék azon, amit most mondani fogok. Ö, Gyuri, az első regényemet nyolc éves koromban kezdtem elírni. <gül> Mikor a jel... be? <gül> Ez azt jelentette, hogy ketten írtuk a regényt, én és egy hajdani elemista osztálytársam. Ö, annak hatására, hogy kalandregényeket olvastam, és elhatároztam, hogy én is írok egy kalandregényt egy hajóstól, aki Afrika felé vetődik, és partra száll ezen a kontinensen, és a, a legváltozatosabb dolgok történnek vele. Ö, én mindig kigondoltam, hogy mi legyen a következő fejezetbe, és rutini lehettem, mert mindig a kollégámra hagytam a feladatot, hogy írja meg. Na most, mivel ő lusta volt, és nem írta meg, én megpróbáltam megírni, amiből persze nem lett semmi. Na most, itt jöjjön egy nagy ugrás, ö, ö, 12-13 éves koromban, amikor Komlós Aladár a nyugat első-második-harmadik nemzedékének nagy irodalom történész kritikusa lett a magyar tanárom a Pesti Izet, a Hitkösség, ma Csázár András utcai Szent Szentdomonkos utcai gimnáziumában, amelyem, ugye, és gimnázium. Aladár akkor tanításra kényszerült a háborús idők miatt és a zsidó törvények miatt, és valami fantasztikus dinamikával próbált bevezetni bennünket a magyar irodalomba. Engem nagyon megragadott mindaz, amit ő a magyar irodalomról mondott. Irogatni kezdtem és 1943 januárjában, amikor Komlós egy novellapályázatot hirdetett meg, akkor én írtam egy akkor azt hittem, hogy novellát, ma már biztos nem mondanám rá azt, hogy novellát. Írógépen írtam, mert édesapám műhelyébe megtanultam gépelni már fiatalon, de fontos momentum, az írógépből kifogyott az indigó az írás végére. És ezért édesanyámat kértem meg, hogy fejezze be, mert elég is volt a pályázat, hogy a saját írási jeleimmel jelentkezzem. Édesanyám befejezte az utolsó bekezdést, a az eredményhirdetés időpontja, Komlós Aladár belépett az osztályba hóna alatt a pályázatokkal, azt mondta, egész ügyesek vagytok fiúk, de van itt valami, ami nagyon érdekes. És nem is tudom, hogy ezt, ezt közületek írta-e valaki, olyan éretnek látszik, meg a befejezése is, felnőtt írás, és akkor én fölpattantam az utolsó padban, mert nagyon rossz tanuló voltam, az utolsó padban ültem, és azt mondtam, hogy tanárul a szín írtam. És akkor Komlós, aki jó pedagógus is volt, azt mondta, hogy gyere ki, olvast fel! így akart meggyőződni, hogy az én szövegeme. Kimentem, fölolvastam, rábulintot, hát így indult el a dolog. <gül> <gül> És ugye majd látni fogjuk az adás végén, hogy nem visszatértél a hajós regényekhez, mert most valóban írtál egy regényt. A amely a hajón játszódik. Évtizedeket töltöttél el aktív, aktív életednek, a jelentős részét töltötted el a Filmszínház muzsika szerkesztőségében, és a színészekről írott portréidből meg is jelent egy önálló könyv, de az is felfedezhető, hogy az ezred forduló utáni talán első regényednek, az egyik főhősének jól felismerhetően Gábor Miklós volt a, a mintája a Lívben annak idején, vagyis, hogy úgy tűnik, hogy nagyon is hatottak rád bizonyos színészfigurák, még az írói képzeletedet is megmozgatták. Egyrészt erről szeretnék kérdezni, hogy valóban így volt-e, tehát, hogy mit lehetett tanulni íróként ezektől a színészektől. A másik meg, amit kérdeznék, hogy hogyan működött ezekben az évtizedekben ez a lap, milyen kultúrpolitikai elvárásoknak kellett megfelelni, hogyan lehetett, ha lehetett nem megfelelni, hogyan alakult ez a kádárkor különböző ugye emlékszem, te 57-től 89-ig voltál Előbb a második kérdésedre válaszolnék. Én véletlenül kerültem a filmszínház muzsikához egész kalandos módon 1957 májusában, tehát nagyon korán az 56-os forradalomnak a leverése után. Valóban azt hitték, hogy tulajdonképpen valaki más vagyok, de, de és el is akartak távolítani a laptól, mert 56. októberében amikor én a Mű Egyetem lapszerkesztője voltam, akkor ö, ö, a lapban kinyomtattam Magyarországon egyébként elsőnek a forradalmi pontokat, és ö, ennek voltak utóélete, ennek utóélete is volt. Nos szóval véletlen kerültem a laphoz, és majdnem ki is akartak dobni a laptól, de ö, nagyon hosszú és bonyolult, és arra a korszakra jellemző ellentmondások közepette végül is ott tudtam maradni a lapnál, és akkor én elkezdtem tanulni a színházat, a színházi kritikai írást. Végigolvastam a 19. századtól a legnagyobb magyar színházi kritikusok írásait, és így indult el a kritikus, előbb a színház és filmkritikusi, aztán később a 70-es évek közepétől már a filmszínház musika alapszerkesztői pályám. Na most kérdezett, hogy, hogy működött azokban a korai kádár években, amikor még a a leszámolások éveiben voltunk ez alap a lapnak megbízható a, a, a állampárt számára és a politika számára megbízható főszerkesztői voltak már akkor is, a továbbiakban is, de a kulturpolitikai ügyelt arra, hogy értsenek a színházhoz és a filmhez, akik oda kerültek. És ilyen módon egy bizonyos idő után, egy-két év után, amik nagyon nehéz évek voltak politikailag, az akkori politika rájött arra, hogy egy színvonalos színház és filmlap, amelyik egy hallatlan példányszámba, 130 ezer példányszámba jelent meg, ami gyakorlatilag félmillió olvasót jelentett, hogy az tulajdonképpen ö, ö, hasznos is az akkori kulturális politika számára. Ez azt jelentette, hogy csak arról kaptunk utasítást, hogy miről nem szabad írni, de arról nem kaptunk sose utasítást, hogy hogyan és mint írjunk, és ilyen módon, mivel a lapnak elég színvonalas kritikusi és újságírói gárdája volt. Nagy riporterek, nagy kritikusok is indultak és dolgoztak ott annak idején, és a kritikai rovatára, én visszamenőleg is azt mondtam, hogy ez olyan lap volt, aminek a kritikai rovatát az egyetemi tanszékeken olvasták, a magazin rovatát pedig a női fodrászatokba is olvasták. Tehát nagyon népszerű lap volt, és ilyen módon egy bizonyos szabad teret engedett ne a politikában, politika és az én privát szerencsém, hogy ez alap segített hozzá, hogy az európai drámairodalommal nem csak megismerkedhessek, de Beckettről, Olbiról, Millerről, akiket már a 60-as években állunk bemutattak, írhassak, hogy Fellini-ről, nem szólva Jancsóról, és a magyar filmáttörést jelképező, nagy 60-as években induló filmes nemzedékről, Bergmanról írhassak. Tehát számomra ez volt az, az időszak, amely kitágította Európa felé a színházi életet, a filméletet, és természetesen az irodalmi életet, irodalmi világot is. Mondjuk Jan Kottal úgy ismerkedtem meg, hogy az ő nagy Shakespeare tanulmányai alapján írhattam Paul Schofieldnek a Budapesten vernék szereplő Lear királyáról. Ezek ilyen értelemben nagy hozama volt számomra, és ezzel együtt járt, amit nem tudok eléggé nostalgiával megemlíteni, hogy a korszak legnagyobb színészeivel részben barátságban, de nagyobb részben legalábbis jó ö, kollégiális kapcsolatba tudtam kerülni. Ö, a is szerepeltek, Tomanek Nándor ö, szerepelt Péc Pécsi főszereplőként az első darabomba. Jó kapcsolatba tudtam kerülni az általad említett Gábor Miklóssal, korábban mondjuk Latinovicsal, Törőcsik Marival, Mindmáig, Pécsi Sándorral, Sinkovics Imrével. Ezek nagyon gazdag kapcsolatok voltak. Sok szó volt most filmről és színházról, úgyhogy ideje, hogy hallgassunk egy kis muzsikát is. Az első, amelyet hoztál, az Franz Schubert színmó szonátájának nyitó állagrója. Ez most kicsit hosszabb lesz, és utána folytatni fogjuk. Egyelőre még csak a szerkesztő Sándor Ivánról, a szerkesztő riporter Sándor Ivánról beszélgettünk, valamint a kisgyermek Sándor Ivánról, de az életművetből egyelőre még csak egy korai torzóban maradt kalandregényt író Sándor ismerkedtünk meg úgy, hogy most most a nyolc évesnél kicsit érettebb Sándor Iván írói munkásságáról szeretnélek kérdezni, hogy jóformán egész pályát során talán nem számítva az említett kalandregényt, az a kérdés érdekelt szenvedélyesen, hogy hogyan hagyományozódnak át a jelenre a múlt elintézetlen ügyei, a különböző közösségi és történelmi hazugságok. Egyik kedvenced, Bíbó Istvánnal szólva úgy nevezhetnénk, hogy a zsákutcás magyar történelem szerzője vagy. Tulajdonképpen végig nagyon intenzíven Érdeklődésű regényeket írtál vagy majdnem végig. Nagyon intenzíven is felmerül a kérdés, hogy ez megkeresni, hogy hol van az, ahol utat tévesztettünk, hogy hol voltak ezek a csapdák, rossz választások, torzulások. Hogy erről szinte azt mondhatnánk, hogy történészi vagy eszmetörténészi, kérdés, földtevés eszmetörténészi munka, miért döntöttél úgy mégis, hogy elsősorban regényekben és másodszorban eszékben szeretnéd körüljárni, miért regényben kell. Annak utána menni úgymond, hogy hol van az, ahol tévesztettünk. Valószínűleg a, az életem és az életemhez hozzákapcsolódó sok-sok más élet szoktatott rá arra, hogy a történelemnek milyen nagy szerepe van az emberi sorsok alakulásába. Tulajdonképpen engem nagyon érdekel a történelem, de nem önmagába véve a történelem kalandjai, a történelem bizonyos eseményei érdekelnek, hanem azok a sorozatok érdekelnek, amiket a történelem, a személyek, a személyiség, az egyes ember számára folyamatosan és örökösen rejt. Ezeknek szeretnék a mélyére nézni, és aztán ott meglelni azokat az emberi viselkedési formákat, amelyek a történelem nyomása alatt kialakulnak. Nagyon sok ilyennel találkoztam az életbe, és kialakult bennem egy, legalább egy 150 évre visszamenőleg egy olyan sorozat a magyar történelem és részben az európai történelem kelepce helyzeteiről, amelyben sok-sok embert és sok-sok emberi sorsot próbáltam és véltem megismerni, és ö, itt érkeztem el tulajdonképpen a válaszomig, hogy engem legalább 30 éve az izgat, hogy a veszendő múltat hogy lehet fikcionálisan, tehát epikával, regényformába úgy megragadni, hogy a múlt is a jelen állandó együttállását, azt, hogy a múlt az mindig a jelenben is létezik, és velünk van, akkor is, ha nem tudunk róla, akkor is, ha a múltunkról járunk. Nos, szóval, hogy tudom ezt a legkülönbözőbb epikai formaváltozatok segítségével megeleveníteni? A regényeim többféle formaváltozattal rendelkeznek. Volt olyan regényem, ahol az osztott személyiség szólalt meg, több irányból, több nézőpontból ö, ö, mondta el ugyanazt, írte át és mondta el ugyanazt a történetet egy-egy figurám. Volt olyan regényem, ahol eszébetéteim voltak a kalandos sztori közben. Volt olyan regényem, ahol három felé ment el a történet és a, én, mint narrátor, mint úgynevezett tudó én, ahogy az esztetika nevezi, próbáltam ezt és mindenképpen a múlt és a jelennek az együttállását kerestem. Nem sokára folytatjuk ezekkel a kérdésekkel, most meghallgatunk egy újabb zenét, amelyet szintén te hoztál, természetesen Bartók Béla VI. Vonos Négyesének befejező tételét. És kedvünkben teszteltük az önök figyelmét, mivel végül a nyitó tételt választottuk, és nem a befejező tételt a honos 4 e És miután eljátszottuk ezt önökkel visszatérünk arra, hogy sándorívánt kérdezzük akinek szokása az, hogy nem csak történeti tárgyú regényeket ír, hanem szokása a hozzá történeti eszéket is írni. Néha úgy, hogy kimondottan a regényt kommentálják közvetlenül, követik végig, mint egy párhuzamosan fut vele egy-egy kommentáló, magyarázó eszé. És akkor felmerül az a kérdés, amelyen persze te sokat szokták gondolkodni, és ha megteszed, hogy a stúdióban is gondolkodsz nekünk és velünk, azt megköszönjük, hogy mikor van az, amikor fontos történeti kérdésekről csapd a helyzetekből. Ről, ről inkább eszében kell beszélni, inkább az lehet megvilágító, és mikor érdemes inkább regényt írni róla, vagy még ö, pontosabban talán mit mutat meg egy eszé egy-egy ilyen történeti kelepce helyzetből, és mi az, amit csak egy regény tud felmutatni? Ö, ma eszét én többek közt azért is írok, hogy a regényeimbe ne okoskodjan túl, ne tudálékoskodjam túl, magát, a történetet, a helyzeteket, a szöveget a nyelvet, de ugyanakkor akkor ö, állandóan foglalkoztatnak a korszaknak a történelmi, kulturális, politikai kérdései, és ö, az eszéírást tulajdonképpen azért találtam ki, hogy kivonjam a regényeimből mindazt, amit közvetlenül tehát erről a ö, engem körülvevő világról, a körülvevő világ alatt, mondjuk száz évre visszamenőleg értem az engem körülvevő világról, tehát mindaz, ami izgat, amit el akarok mondani, ami a sorsommal és, a, és azokkal a sorsokkal közvetlenül összefügg a napi történelemmel és politikában. Nos, tehát a, az eszétén egy tulajdonképpen levezető, a regény felől egy másik ösvényen haladó, de ugyan olyan tartalmi, világnak érzem, mint a regényeim világát, csak amíg a regény elmond, amíg a regény megjelenik, addig az eszi ugye kifejt és magyaráz és töpreng, és gondoskodik arról, hogy az olvasót a gondolatokba, a problémákba vonja be. Ilyen módon párhuzamosan dolgozok regényeken és eszéken, és érdekes módon magam és meglepet, hogy tulajdonképpen több eszékötetem jelent meg, mint regényem. Hát ami természetesen abból adódik, hogy egy regény minimum két-három-négy év, eszét pedig az ember ír hat hét alatt, négy hét alatt, nyolc hét alatt, és kötetet állíthat belőle össze egy-két vagy három évenként. Eszébe én a mai korszaknak, és visszamenőleg a ismétlem sokszor, hogy elmúlt száz évnek, mert mert ugye állandóan a múltunkon járunk, és a, a Máté nem tudom megérteni az elmúlt száz év nélkül, szerintem más sem nagyon tudja megérteni, csak nincs tisztába ezzel. Ez az oka annak, hogy szerény véleményem szerint a mai magyar lakosság, mint egy 90%-a nem ismeri a magyar történelmet, nem tudja, hogy mibe él, nem tudja, hogy milyenek a konzekvenciái az elmúlt száz évnek, és hogy melyek lesznek. A jövőre nézve a nem túl megnyugtató konzekvenciái ennek a nagy időszaknak, tehát én ezeket próbálom eszébe megvilágítani. Ugye a mifai különbség teljesen világos, ennek egyébe dolgozom. Ha hosszan gondolkoztam tulajdonképpen ezzel, hogy meglehetősen tekintélyes regényírói életművel számtalan 18., 19., 20. századi történeti téma feldolgozása megírása után döntöttél úgy kicsit több mint 75 éves korodra végeztél vele, hogy a saját kisgyerek fogod elbeszélni 1944-es tapasztalataidat, azt, hogy hogyan érintett téged a a magyar holokauszt, és hogy a jelenben tovább élő múltnak miért épp ezzel a részével, amelyikről ugye nagyon közvetlen kisgyermekkori tapasztalataid voltak. Szóval, miért ezzel kezdtél el épp ilyen későn foglalkozni, miközben rég múlt századoknak a történetével meglehetősen intenzíven és elmélyülten foglalkoztál. Hű. És mit tapasztaltál, amikor úgymond végigkövetted az a címe ugye a regénynek, hogy követése saját nyomaidat mivel az is a az a pedig az, hogy egy nyomozás krónikája, ugye ez valóban egy nyomozás, amelyen mint egy, ahogy mondtad, egymásra rétegződik a regény és a múlt, és egykori, saját egykori nyomaidat járod végig. Ezen magam is gondolkoztam, hogy miért történt. így. Nagyon egyszerű volna a válasz, ha azt mondanám, amit nem én mondok magamról, hanem egy-néhány kiváló esztéta és irodalmár barátom mondott nekem rólam, és én teljesen egyet tudtam velük érteni. Azt mondták, hogy én egy szemérmes ember vagyok. Na most ezt persze úgy kell kezelni ezt az én szemérmességemet, hogy el meg kellett a magam életútján és írói útján odáig, hogy feltörjem ezt a szemérmességet, amit valóban őriztem magamba. És ez egy hosszú utazás volt, mert valójában a saját életemet, a 1944-es világomat, a második világháborúba, a magam és a családom, és sok másoknak a sors történetét, ezt én úgy voltam képes regényi fikcionálni, hogy előtt de hogy megértem ezt a helyzetet úgy, hogy ebből regényt is tudjak, érvényes regényt tudjak csinálni, hogy előtte tulajdonképpen végigmentem azon a beszélgetésünkben. Gyóri már sokszor hangoztatott száz éven, sőt többen is, mert, mert gyakorlatilag ugye a századvégi történet című 87-ben megjelent regényem a 18. századvégi kelepce helyzetekről beszél a Martinovics korszak idején, a Futár című regény a 48-as szabadságharc kelepce helyzeteiről, közben megírtam a Tisza Eszlári perről az eszőkönyvemet, még mindig a 19. századból, aztán haladtam, haladtam tovább, és így eljutottam odáig, hogy szembe kellett néznem azzal a 14 éves kisfiúval, akivel 1944-ben voltam, és egy kegyelmi pillanatban megtaláltam azt a regényfikcióra, alkalmas arra méltó epikai formát, hogy valóban szembenéz az akkor 71 41, néhány éves férfi a 14 éves férfiról, mert a követés című regényemnek ez a epikai szerkezete formája, hogy egy idős férfi szembenéz a maga 14 éves, a 44-es szárasi korszakbeli pokolba került fiatalember volt, a sorsával, de azonban ez nekem nem volt elegendő, mert meg kellett írnom, hogy az a 14 éves fiú visszanéz mind arra, ami azóta történt, és hogy ki lett ő belőle önmagából. És ez a kölcsönös pillantás, ameddig el kellett jutnom, úgy látszik. Nem, nem, nem tudtam előbb eljutni eddig a kölcsönös pillantásig. Ez Annyira megrázó volt, hogy kirobbantott egy szerkezetet, egy regényformát, és így írtam meg a követést, amelyben mindvégig szembenéz egymással a 71 néhány éves férfi a maga tapasztalataival már, és a 14 éves fiú, a maga tapasztalat nélküliségével, de abba a helyzetben, amiben ő a pusztulás szélén átéli a maga sorsát. Idő kellettek, ez meg kellett, hogy érlelődjön bennem. A Casablanca-ból ismert A Time Goes By című dal után folytatjuk a legutóbbi két regényeddel. You must this. A kiss is just a kiss. A is just a size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 And love songs never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate Woman need man and man must have his mate. That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers as time goes.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 Time goes by. A belső közlés vendége továbbra is Sándor Iván író, akinek gazdag és hosszú életművén keresztül most eljutottunk az utolsó előtti regényéhez, amely az éjszaka mélyén 1914 címet viseli, utalva a Louis Ferdinand Céline híres nagy háborús regényére, és szintén az első világháborúról szól. Mivel úgy látod, ezt lehet tudni a regényből és egyéb megnyilatkozásaidból, hogy a száz évek kitört első világháború voltak éppen, ami közvetlen jelenünk kezdete, miközben száz éve volt, mert hogy ott zárult le végleg valami, és mi ez utána valami után élünk mindannyian. Tulajdonképpen mi volna az, meg tudnád fogalmazni, ami akkor 1914-ben a világháborúban lezárult? Mi az, ami után mindannyian megszülettünk? Az Éjszaka mélyén 1914 az első világháborúban játszodik, de mai regény. Ez azt jelenti, hogy két mai fénykép nyomába indul el a történet, és ö, ö, annak a gondolkodásmódomnak, világlátásomnak akar megint egy epokai formációt adni, ami abból áll, hogy mindaz, amit ma is átélünk, és az elmúlt évtizedekbe átéltünk, tulajdonképpen a 20. század minden rettenete és szörnyűsége az első világháborúval kezdődött a tekintetbe, hogy a mindenki gyűlöl mindenkit, a mindenki a másik életére, a kíméletlenség, a tömegember megszületése, aki a csatatereken csak a parancsra hallgat, aki a 20. század elején tele reményel és optimizmussal indul el a század történetének, hogy mi lesz belőle a háború végén, és ez hogy folytatódik aztán a II. világháborúval és annak a következményével, Nos, ehhez Samuel Beckettnek egy mondata engem, és ezzel tudom nagyon rövidre fogni a válaszomat, mert bekett, akiről köztudott, hogy sohasem határozta meg a konkrét időt és teret. A Godóra várva című nagy drámájának az elején, Vladimirral azt mondatja, hogy talán már csak csont és bőr vagyunk. Sok ez egy embernek. Előbb kellett volna ezt észrevenni úgy 50 évvel ezelőtt a század elején. Beket 52 be írta a drámát, azért mondta ezt. Előbb kellett volna észrevenni, hogy mi kezdődött az első világháborúban. Muszáj megemlítenem, hogy a Kotona József Színház mostani kusz, kitűnő godó előadásába szabadon kezelik ezt a mondatot, és azt mondják szemmel bekettel, hogy száz évvel elő kellett volna észrevenni. Na most ez indított el engem a máig. Hát ez ennek a regészületésének tulajdonképpen a története. És akkor nézzük meg az eddigi utolsó regényedét, ugye a Vanderbilt orvos, hajóorvosa című friss könyv, amelyel ugye visszatértél a hajóra 8 éves korod után. Ez az idei könyvét alkalmával érkezett, érkezik, és nem sokára fel is olvasol belőle egy részletet, és ez a kötet, ahogy a főszövege is mondja, ezeknek a kérdéseknek a te makacskérdéseidnek a horizontját kitágítja egész Európára, ahogy egyébként már az észak is tette, ugye majd minden hadszintéren végigjáratta a f miért hagytad el, úgymond, Kelet-Közép-Európát, nem először ugyan, de úgy tűnik, hogy hosszabb időre ezt a szűkebb közegünket, a szűkebb otthonunkat, illetve azt kérdezném, hogy tudod-e már, hogy merre indulsz majd tovább? Erre lehetne adni egy szellemi, egy történeti, egy gondolkodói választ, ami körülbelül úgy hangzana, hogy bármennyire is tagadják sokan, nem csak a politikába, de a kultúrtörténetbe is. Közép-Európa és Magyarország története elválaszthatatlan Európa történetétől, és a közép-európai ember és a mi hazánk emberének a sors története elválaszthatatlan az európai ember sors történetétől. A gyakorlati választ, viszont, hogy miért választottam az európai sorspénz, sorsszínpadot, az egy fantasztikus véletlen, amit itt az időrövidségem miatt nem fogok kifejteni, de a lényege az, hogy egy távoli rokonom a 30-as évek elején a véletlenek ismétlem sorozatába Cornelius Vanderbiltnek akkor a világ egyik leggazdagabb milliárdosának a hajójára került hajóorvosként, Jára került. Nyolc évig járta vele az egész világot, és egy fantasztikus naplót és levelezést hagyott egy másik rokonomra, amit én 30 évvel ezelőtt megkaptam, három hatalmas dosszéba, és ez egy olyan kiindulópont volt a Vanderbilt-ak hajóorvosához, amire 30 évi munkával tudtam ráépíteni egy olyan regénykonstrukciót, amiben ez a 30 évekbeli különleges és csodás. Állatos hajóút. Ez a gyanutlanság címszót kapta bennem az epikai szerkezetbe. És a következő fejezet, a szégyen címszót kapta, amikor 70 év után egy utó életében valaki visszaemlékezik arra, hogy az akkori világban, miközben a gyanutlanság világát élték, már készült ez a második világháború, aminek következtében ennek a regénybeli a az egyik tagja, a kalszba pusztult el, és a barátnője azóta is érzi a szégyent, amiért nem tudta megbenteni. És a konstrukció harmadik része az lett, hogy ezért ráhagyja ezt a hatalmas napló és levelező anyagot a család egyik fiatal tagjára, aki bejárja az egész útvonalát a családja életének, és ez lesz a megismerés konstrukciója a regénybe. És az utolsó fejezetbe, ami az alászállás címet Kapta, ami itt játszódik Magyarországon, Budapesten, az a azt a szerepet játsza, hogy hogy nem tudnak szembenézni aznak a fejezetnek a szereplői mindazzal, ami a történelembe a második világháborúba és a gyanutlanság korszaka után bekövetkező iszonyadba történt. Na most Ettől lett a vanderbilt Vanderbilt akt. Akkor most megteszed, hogy felolvasol belőle egy kis részletet? Az induló egy oldalt olvasom fel, azért ezt az egy oldalt, mert talán ebbe összetű sűrűsödni az, hogy hogy próbálom epikai szerkezetbe, mondatokba, bekezdésekbe tömöríteni azt a fajta írói törekvésemet, hogy a jelenbeli, látszólag gyanutlan visszatérek erre, Világ mögött, hogy tudom azért megsejdíteni azt a mélyebb és tágabb horizontot, ami mindig sötét felhők gyülekeznek. Olvasom a regény regénykezdet. Éjfélkor megérkezett a vihar. Északról csapott le a tenger felől. Néhány órával előbb még csendes volt a csatorna vize, amikor a fehér tajték megjelent a hullámokon, a borajlás elérte a kikötőt, az áradat átbukott a rakparton, a jaktok fedélzetén. Már este, amikor háromnapi vonatutazás után megérkezett és elfoglalta a partmenti orvosi rendelőben a hálóhelységet, kipillantva az ovális ablakon érezte, hogy változás közeledik. A nap elmerült a tenger messzességében, a jaktok befutottak kikötőbe, az utcák kűrültek, senki nem láthatta hogy éjszakon, ahol a kéli csatorna a tengerrel találkozott, szürke tömbjével kiemelkedve a hullámokból megjelent a Deutschland csatahajó, nem futott be a kikötőbe, nem engedte meg. 200 méteres hosszának, a 20 méteres szélességének, a 6,28 cm-es, a 8,18 cm-es ágyójának, a 32 légvédelmi gép a két felszállásra készenét behelyezett repülőjének a terjedelme és súlya, de megjelenésével. Hírül kívánta adni, hogy elkészült, vízre bocsájtották, Habár a megelőző nagy háborúban elszenvedett vereség után megkötött egyezmények tiltották a hozzá hasonló nagyságú ágyuk gyártását, a kikötőben a háborút megjárt már középkori kapitányok és első tisztek parancsokat oszogattak a jaktokon, miközben a hullámok átcsaptak a fedélzeten, egy pillanatra megálltak, amikor a messzeségben a Deutschland három ágyülövéssel bejelentette az érkezését. Kellerman Feri a szobaablakával figyelte, amit a forgószín felkapta a kisebb vitolásokat. Elképzelte, hogy a fihar. Felszakítja a horgonyokat, gyerekkorának kalandos könyveiben olvasott a hullámokkal daculó bátor hajósokról, a kormánykereket erős kézzel tartó, az árbockosarakból vészjeleket leadó matrózokról, a forgószai után a Deutschland ágyói eldördöttek, szétkergette az alacsonyan szálló felhőket, feltárult az égbolt, csillagok milliói hullottak, a másnapi újságok beszámolói szerint. Ilyen hatalmas csillakhullás utoljára 1879-ben volt. Most akkor már Dietrich-től fogjuk meghallgatni a Zágmér Vódi vagy vagyis a Hol vannak a virágok című ismert szám. Mir, wo die Blumen sind Wo sind sie geblieben? Mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer haben sie geschwind wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Az utolsó beszélgető blokkba vágunk bele Sándor Iván íróval a belső közlés mai lassan véget érő adásában. de még halljuk már Márline Dietrich dalát, és még az utolsó taktusok közben megkérdezni, hogy miért épp Schubert és Marlene Dietrich, vagy miért épp Bartók és miért a nem sokára majd búcsúzó felhangzó Adonolám ez a híres zsidó liturgikus ének a világóráról. A regényeimben nagy szerepet szánok a motivumoknak. A motivumok időt és teret tudnak összekapcsolni. A Schubert zene megszólal a az elején, közben is, és a végén is játszák, és a tragikus történet világ mögé Schubert nekem az emberi hang motívuma, ami megjelenik. A Bartók muzsika a drága Lívnek egy visszatérő motívuma, és azt kívánja kifejezni, hogy Bartók akkor írta ezt a nagy művét, amikor búcsúzóva volt Magyarországtól, és elmondta, hogy nem tud élni abba az országba, ahol az történik 1939 től már, ami történik. A uh, Time Goes By megint azt a gyanutlansági világot hozza vissza, ami a Casablanca filmben is megjelenik, hogy az élet, a szerelem mindig megy tovább, bármi történik a, a világba, háborúba halálok pusztulásban. Marlena szám pedig éppen ezt fejezi ki, a háború tragikumát, az erre való visszaemlékezést. Az zene pedig annak a motivuma, hogy az egyik zsidó ünnepen a széderestén megkérdezik, hogy ö, ö, ö, ö, mit jelent az, hogy tud valaki kérdezni, és mi a sorsa annak, aki egyáltalán nem tud kérdezni. Ez egy mitikus, héber, arhaikus gondolatvilág, és az én többek között arról is szólnak, hogy Kérdezni kell tudni mindig a saját sorsunkra, mert tragikus a története a sorsa annak az embernek és annak a nemzetnek, amelyik nem tud kérdezni a saját sorsára. És akkor hallgassuk meg végezetül az adonolámot a dalt, amelyikre most beszélt e, Iván. Ezzel zárul a belső közlés mai műsor. A vendégünknek, Sándor Ivánnak nagyon köszönöm, hogy itt volt és elhozta magával a részletet és a zenéket. Jövő héten Szántó íróval, a szombat főszerkesztőjével beszélgetünk szintén új könyvéről, a kafka macskáiról. Én most a technikus Józsa Péter és a szerkesztő páimár nevében is köszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok, Vári Györgyet hallották. Asher malach b'terem kol ya de huve ver huve ver huve contigo para a todo Il divale na sabe me ti farà adorolà a me tienni me checcol донולא משמר מלח בתירם כל ייציר נברא לед נאסר בחתו כל אזל מלש שמו ניקר באחרךkichלדכול לבא דוני לוח נורא vehu hayav vehu ove vehu he betibara כל ייציר נברא לед נאסר בחתו כל אזל מלש שמו ניקר באחרךkichלדכול לבא דוני לוח נורא vehu hayav Vajave, Mojave, be ti parád, Mojave, be ti